A Radio alla Fiera fa la cosa giusta 2011 ha incontrato il direttore generale del CTM Altro Mercato Paolo Palomba il quale ci ha raccontato la nuova esperienza di questo consorzio sulla solidale italiano. Si tratta di un'esperienza che abbiamo cominciato a realizzare cercando di un po' mutuare i principi e i valori del commercio equo e solidale che è nato nella relazione con il sud del mondo, in particolare con i contadini, gli artigiani del sud del mondo, mutuarlo per cercare di dare un effetto anche sui produttori e le piccole realtà produttive italiane con un alto contenuto e valore sociale sia produttive legate alla terra come per esempio è l'esperienza delle terre confiscate alla mafia per le quali anche una cooperativa altro mercato Pietra di Scarto recentemente ha proprio anche ripristinato un terreno di circa 4 ettari in Puglia dove viene prodotta l'oliva di Cerignola, la, bella, la famosa ah, bella di Cerignola bella. che è un IGP anche di qualità molto elevata e quindi attraverso questa attività Si genera anche occupazione lavoro e occupazione lavoro riscattando da un territorio un terreno, certo. un elemento produttivo importante. L'altra grande esperienza invece riguarda le economie carcerarie. Abbiamo cominciato dal carceri di Verbania, poi siamo andati un po' verso sud il carcere di Terni, quello di Siracusa della, della cooperativa dell'Arcolaio e anche di Trani. Quindi abbiamo cercato di coniugare un po' questa esperienza con prodotti particolari, lavorazioni particolari. L'attività è stata quella di cominciare a recuperare queste attività facendo in modo che si generi sviluppo, si dia accesso al mercato e si consenta alla gente che vuole consumare buono ma anche consapevole e responsabile di poter comprare questi prodotti anche tutti i giorni. Il progetto è solo agli inizi, abbiamo iniziato con i primi prodotti all'inizio del 2011, oggi abbiamo una quantità di prodotti relativamente piccola ma in continua espansione proprio perché Per esempio il carcere di Verbania ha appena aperto due nuovi laboratori proprio per poter riuscire a produrre eh, ulteriormente, visto che la domanda... C'è una è. sensibilità sempre maggiore su questo, ho notato, anche in occasione delle feste, Natale, Pasqua, dove si va a comprare le uova, sempre più gente eh, sceglie di, di acquistarle anche dai, appunto dai carcerati, per esempio, eh, che sì. producono, che ne so, c'è un cento, un carcere, adesso non ricordo più quale, a Padova se a Padova. non sbaglio. Che fa dei, che fa dei dolci straordinari, appunto, e quindi c'è anche una, un, una possibilità di, da, di, di, di insegnare o comunque di, di, di, di dare una professionalità a delle persone, no? Certo, il, il lavoro è uno degli strumenti più importanti per riconoscere dignità, e prospettiva, fiducia nel futuro. E quindi questa è un'occasione assolutamente unica, anche per questa ragione.